Lângă mine, într-o casă boierească de la începutul secolului trecut, cu o curte tihnită, care trimite la o altă vârstă a Bucureștiului, stă o familie de muzicieni. Trei generații, distribuite pe câte un instrument. Pianul, pentru generația cea mai vârstnică. Violoncelul, pentru cea mijlocie. Pentru cea de a treia, reprezentată de o fetiță de 10-12 ani, Vioara. De la ferestrele apartamentului meu, nu văd decât o porțiune minusculă a curții, restul fiind ascuns de copaci și de un gard înalt acoperit cu plante agățătoare. Și totuși, curtea și casa de alături, cu cei care locuiesc în ea, se rezumă pentru mine la un univers sonor. Îmi percep vecinii, fetița, părinții ei, bunicii ei și un câine lup fără să mi reprezint vizual, doar ca pe entități vocale. Bunicul și câinele lup au voce asemănătoare, deși a câinelui e mai frumoasă, pentru că bunicul îndeopște se răstește, în timp ce câinele are un lătrat timbrat și armonios. Vocea bunicii nu se aude niciodată în curte și din cauza asta trebuie doar să-mi imaginez că ea există. Vocea tatălui e prezentă în măsura în care se adresează adeseori câinelui. Vocea mamei are identitatea chemărilor fetiței la masă, iar vocea fetiței, în după amiezele și serile lungi de vară, e vocea fericirii de pline pe care nu o au decât copiii atunci când se joacă. Țipetele ei, născute din nesațul jocului, tropăitul de la un capăt la altul al curții, tonul care vrea să devină dintr-o dată poruncitor atunci când se adresează câinelui, chiuitul strident care acompaniază când și când puseurile de excitație ludică, acestea toate reprezintă muzica a care pătrunde prin geamul deschis de la bucătărie și ajunge, trăgându-mă vertiginos către vârsta copilăriei până la biroul meu. Iar dimineața, când deschid ochii, Primul lucru pe care-l aud sunt gamele unei viori. Mi-o imaginez pe fetița care, seara, umplea curtea cu exuberanța ei, stând nespus de gravă și de dreaptă, cu o vioară pe măsură fixată sub bărbie, părul este pe semne bine strâns pe cap, iar privirea limpede și albastră, urcând și coborând la nesfârșit pe scara celor șapte note și canonul acesta îmi place și-l absorb în mine, Întins în pat și îmi trag din el liniștea și echilibrul pentru începutul zilei un copil pe care nu-l cunosc și pe care îl cunosc atât de bine îmi trimite în fiecare dimineață metamorfozat de rigoarea muncii lui o mustrare pentru toate zilele vieții mele în care n-am făcut nicio gamă